Evreul rătăcitor Periodic, mânat de un impuls irezistibil, dar care nu putea fi pus în legătură în niciun fel cu vreo împrejurare exterioară, Zaharia Slichter începea să meargă, ținându-se țeapă într-un ritm mecanic de o oimitoare regularitate, fără să se mai poată opri ori în șir, uneori chiar zile în șir. Se întâmpla câteodată să pornească așa din senin, întrerupând o discuție într-un punct arbitrar, și lăsându-l pe cel cu care stătea de vorbă, dacă nu era în curent cu această ciudățenie, într-o stare vecină cu stupefacție. Cu un surâs jenat, împins parcă de-o forță căreia ar fi fost zadarnic să-i se opună, își lua rămas bun, văgăduind grăbit și bâlbâit continuarea convorbirii de îndată ce se va putea. Și se ținea de cuvânt, uluindu-l încă o dată pe interlocutorul neprevenit, căci firul era reluat, fără cea mai mică abatere sau ezitare exact de unde fusese părăsit și cu aerul cel mai firesc din lume. Primul lucru pe care îl făcea, odată pradă acestui demon al deambulației, era să se îndepărteze de partea centrală a orașului. Îi era în chip obscur teamă și, cum mărturisea după aceea, se simțea apăsat brusc de un fel de blestem. Mai mult decât atât... Avea impresia că și el le inspiră celorlalți teamă, că neliniștea lui sufocantă este molipsitoare. Așa că se retrăgea în zone mai puțin populate, prin cartierele mărginașe, mergând fără întrerupere, fără a se uita în dreapta sau în stânga, însă cu un instinct de orientare sigur, ca acel al somnambulilor. Comparația e cu atât mai potrivită cu cât noaptea, frânt de oboseală, dar continuând să pășească în acel râi monoton, de dincolo de timp parcă, Ochii îi se închideau și adormea, cu fața crispată de teroarea viziunilor onirice. Și mai curios era însă altceva. După un drum oarecare, mai mult sau mai puțin întortocheat, itinerariul lui devenea circular, și silueta lui dădea o col de zeci și sute de ori acelorași locuri suburbane și sordide, ca și când i-ar fi fost cu neputință ieșirea din acel perimetru strâmt. Oamenii de prin împrejurimi nu puteau ca într-un târziu să nu remarce prezența lui bântuitoare ca o obsesie și încărcată, după ce cădea întunericul, de un sens ocult, straniu, amenințător. Absorbit însă într-o lume a lui impenetrabilă, Zaharia Slichter nu-și dădea seama de nimic. Realitatea imediată înceta să existe pentru el. Revenea la viața lui obișnuită ca după o călătorie foarte lungă, cu un aer absent și într-un fel abstract. Privirea însă era limpede și intensă, alcătuită parcă dintr-o concentrare de largi spații libere. Dacă era întrebat unde fusese, Zaharia Slichter răspundea pe un ton de glumă. Din când în când mă simt obligat să redevin, dintr-o pură solidaritate morală, evreul rătăcitor și, pe buze, îi flutura un surs îndepărtat.